Поміж ліщини далеко внизу на стежку виходило троє людей. І Донусь, поволі ссунувшись з бука, затрубив оленем і забрехав собакою. Далі він мав скриготати сорокою, кукурікати півним, а тоді поволі нести до граджи затесані жердини. Та ні кукурікати, ні скриготати не було потреби. На обійсті тяжко затремпіла трембіта і за нею здійнявся гамір на увесь хутір. Зобори кудахкали кури, у толоці ржав кінь, споза стайні рикав бичок і цих котів пес. Донусь піднімався до граджа, і свіжа смолиста деревина дрижала йому в руках. Малий Миколайчик закам'янів на брамі, і здавалося, ніхто вже не пам'ятав про дитину з окороченою ніжкою. Миколайчику, братчику», – попросив його Донусь у саме вушко, – «біжи на кичеру і роби, як сказали татко, бо скоро буде пізно. Біжи, я зачекаю тут, поки ти сховаєшся». «Дону», – малий скину, великі, повні сліз очі на Донуся, – «я лишуся з вами. Не бійся, я буду лиш плакати, а більше нічого. Скажеш мамці, аби не боялися». Донусь не мав сили обернутися, щоб подивитися, як задалеко їхні заготівельники. Зайшов на обору разом з Миколайчиком і, хрестячись, упав на коліна перед дідом Іваном, що видував стримбіти таку чорну і свіжу тугу, що камінь міг би заговорити, а серце закам'яніти. Як дрібно тряслися старечі руки, підпираючи тілом трембіти, чи лише гражду, чи уже усіські гори. Дід стояв посеред обори, трембітаючи на чотири сторони світу, мов кликав на поміч увесь видимий світ, який тепер не міг обізватися нічиїм живим голосом, окрім коневого іржання та курячого куткудання. Дід був старий і білий, як вранішній туман. Вітер розвівав йому довге непокрите волосся, і тонка цівочка сльози ховалася у білих вусах. «Мамко наша, солоденька!» – голосила Варварка крізь відчинені хатні вікна, а по її плачу рівно лився псалтир. «Дивні діла твої, господи!» – тонким федусевим голосом. Двоє чужих людей у військових обладунках і при зброї – а з ними і Корнильо з сільради стояли на брамі. Дунось збивав мари з принесеної деревини. Дід Іван, востанні тяжко заголосивши трембітою, йшов похилений до призби. Миколайчик, обійнявши голову обома руками, знову хитався, як дурний чи п'яний перед порогом. Тато Василь виводив з позастайні осідланого коня та, забачивши людей на брамі, став перед ними, низько вклонився і сказав «Я тільки збирався посилати хлопця в село до пануця та й до сільради». Двоє військових чухали голови. Корнелю дивився то на Шандра, то на військових великими очима, ніби хотів щось заперечити. Тим часом тато Василь говорив. Жінка сьогодні спокійнилася, не Бога. Домовину лиш тільки зробили. Фамілії треба переказати. Діти малі лишила, бідна, моя голова, людей ані одного. Хто до тіла прийде в таку даль? Най Бог боронить, що завдала мені на голову. Дід знову трембітав з призби. Варварка приказувала над тілом. Федусь читав псалтир. Дунусь ладнав на столі начинні для поминок. Миколайчик хитався, не відпускаючи голови. «Е, тут таке діло», – почав найстарший з військових. Шандр схилив голову. О, це не діло, пане товаришу, це горе темне, це сльози криваві. Бо що буду робити без своєї газдині з дрібними дітьми і старим татом у цих скалах? Запалися, бодай би. Дівка в хаті не віддана. Ох, маю гризоту чорну. Утер сльозу Шандру. Хм. Закашляв другий військовий і подивився на Корниля. Корнилю закашляв і собі. «Невчасно померла ваша жона Шандру, невчасно!» – нарешті відкашлявся другий військовий. «О, любі», – зіткнув Василь, – «смерть приходить від Бога, отож вона за всіх йди до часу. Але ходіть хоч душу покійниці пом'янути. Може, підете до хати зазвичай?» Старший військовий пильно подивився на Шандра. За тутешнім звичаєм спершу мовчки йдуть до покійника, а вже потім бесіди. Видите, любі, таке заколотилося в цім світі, що забудеш, як називаєшся, і де тобі пуп рубали. Так що і звичаї переінакшуються потиху. Прийшли, відійшли у бік тихо, про щось радилися між собою – Тато Василь зайшов у хату, а за ним і донусь з Миколайчиком. Дід відклав і знову взяв до рук трембіту. Мамко, наша солоденька, радосте наша, утішна, нащо нас посиротили, в біді лишили, схлипувала Варварка, то припадаючи Катерині до грудей то, обставляючи нефарбовано труну Васильками і усяким іншим зіллям, так що, здавалося, зілля скоро геть закриє покійницю, лиш заставить відкритим обличчя, що білілось під пишних тороків хустки. На лаві під вікном потріскували свічки у мисках з пшеницею. Федузь голосно читав псалтир. Та то Василь чомусь метушився по хаті, то, поправляючи незапалену свічку в руках покійниці, що покривало на крісці домовини.